گرانا مخترم حدود ان کو دمولانا عبدالبارس سے دورہ تفسیر قرآن دا 40 نمبر کے ساتھ پٹوپا محلہ پر اگزائی مسجد کے باویس چین دوہزار نو کے شہدے ردید ملاوی دو پتہ یا ساتھ ای سنت کے ساتھ اینڈ شیریز مرکز دکان نمبر تائیس عبدالرحمن پلازا نیزد ایمین چوک جنگیر اور صحابی پروپرائیٹر انوار شیر توہید موبائل نمبر زیرو یاددار کیدا کیدا قرانو کله کله سويشي قران فسمعولن وقت وکري یاددار کیدا وقت وکري زين واه ان کی دعا کړی به مدددار کیدا بچکیږي زنی یې کړه کړه دغه دا دم کوي نن دا څنګه قران ولې کیږي نو وقته وکري لال کم قران همونه لري ته راته وتا سونه نه راهم کم قران اذا قرئ القران وكله قران لسويشي نو هرې د وخت یو ضروری دی چې سړی د اواز راشي ها یو سړی مجبور دی خپل کار کوي خپل دی نو دې بیان له ګناګار لکه یو سړی کور کې کار کوي په دکان کې کار کوي دې مجبور دی هغه ته د ښونه وخت د قران اواز هم راشي دې پدې نه دی ګناګار دې دیو ته بیا خامخا وګې دي ها مو کوو ته نو وګ دیو ته کیږي کله جلوسې شي قران یولهو غ کوته کې چې توه جب ش لاله کوم تورحمون دی دپاره چې په تا سره هم وکړی شي په بیایت دلاندې ډیرو مفری نو مسله د کرات خلفا ایمانزي ک چې کله ایمان طلاوت کوې نو مکتدی لې خل ضروری دي او یو رواییتديکر کي چې دایت نازل شو په بارهه د منځ نو جاری منځو کې حبلکل کرات نه دی جای چې ایما هم کات کې م کوي البته سرری منځونو بازی اهنافم قائلنی او بهتر بایګه زمون بني زمداري چې مختدي د غلي ولادي وجادله حدیث ده پیغمبر علی السلام من کان له امامن فقراءت الامام له قراتن یو سړی امامو بد د امام قرات دل کافی دے. بد دی بعد د امام د دې قرات نه کહી امام قرات کહી او په یو سړی وک نو موزي نفاسدین مسبی نما بس خبره بهتر ده ادم بهتر ده زمون پنی تلاوات نه کول بهتر دی په سری منزونو کې او په جاهرې منزونو کې منبل بالکل ناروا وو جاهرې منزونو کې بقرات د امام پسی مقتدي بالکل نه کئ د دې آیت نه خلاف نه واذقر القرءان وكل تجلوا سي قران تستمع له و نغ وق و تقيدا وانتدو چب شي لعلكم ترحمون دې په اړه چې پتا سورهم کړې شي واذکر ربك في نفسك نهم ادب دم د مبلغ دا پارا وزکر رب بکا یاد و اخفل رب فی نفسی کا پخفل زڑکی تزر روان پاجز سرا و خیفتنا پیار سرا و دون الجهر من القول بغیر د انانا بالغدوی والا سال سهارا و بیگا تا دی آیت دلان دے طول مفسیرین وئی چی ذکر بالجهر دانه دی جائزو سوا د موازی منسوسا و نا لیکن آزان ذکر دی نبت دا پتی زرا غلی دی دا پتی زوایا الله اکبر ذکر دی امام په مس کیږي غم پتی دا الله اکبر وی ټیک دا خدای غي نورستو مس مسيږي صلی الله السلام او ګردین او ام امام وی الله اکبر پتی زبانه دا ويل دا سنت دي الله اکبر دا پتی دا ويل سنت دي خو بیا دا غي نورستو سبحان الله الحمدلله الله اکبر او لا الا الله دا په پټه باندې وای نور اسکارم په پټه باندې ني دون الجهر من القول بغیر د تیزی بل غدوی والله سوال سا رو بګا اوس خوله باقا د مجلسونه قایم یو بستې او بنور بور پسې وي نه په ذکر کېده طرق وه واللهته کوم من الغاافین مک د غاافلوونه مبلغ د داړې چېغافلله کېګم الله رببولې زتنا تا بداری الله دا کوه عبت الله کوه غواړ ال لا نه انله نا ان, ان د رب کا جدی صادرب څخه د وی لوینه ته د عبادت د الله نه لوی نه غرید الله د عبادت نه او سبحونه او پاکي بیان د الله ولې هو يسجدون دی الله ته صدقای چا چې د اخورون صدق په ضروري سیډاو بیا بسم الله الرحمن الرحیم سوره الانفال مدنی سورت نه ترتیب د سوراتونو کې اتم به او په نزول کې آتا تي ايم بي بس د سوره بقارينه نازل شوه دي عربه د صورت د مخ کے سره مخ کې صورت کې اسباب د توحید نو دې صورت کې حکم د جهاد دی اشاره دیتا چې جهاد په عالم کې دی لکه چې الله توحید خورشي دوی موجد آدھا چه مخی صورت کی تشجیف تبلیغ وان چه مسالہ بیان کان پدی تیزوال ہو دی صورت کی تیزی ورگئی پا سره سران اشارہ دا دیتا چه دا تبلیغ یاولی رکن اوچت مرتبہ اغا جہاد بے درین مخی صورت کی امر بل معروف ہوں نو پڑھی صورت کی گن اوامر بالمعروف ذکر کین بلایا یا دادا چې سورۃ الاعراف د دو 1300 انبیاء تذکرہ پدی صورت کې د محمد الرسول الله صلی الله علیه وسلم تذکرہ ده د زمو ولراده چې سوره اراف په اخر کې ویلیو چې اذا قرئ القرآن فسمعوا لهو قرآن ولګي نه تاسو دا غي توکلې دا غي تا بيدار شي وې معنی په دې حالت د مؤمنانو ذکر کې چې کله قرآن ورینه حالت یې صحیح اذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ رب يَتَوَكَّلُونَ دعوه دو سورت دو سورت دو یو دعوه دادا الانفالو لله والرسولین اختیار د تقسیم دو مال دو غنیمت حاصل دو اللہ و پیغنبر لان په دې بدلالایل او الاتون ذکر کین د مهاادت صورت دا القتال فی سبیل الله دا الله لار کی جهاد کین د دې لپارهم الاتون ذکر ک یو قانین به ذکر کین خلاصه د صورت سورۃ اوله حصہ آیت نمبر چالیس پوری دا پدی کے دو بابو نہ دین باب آیت نمبر انیس پوری او دیم باب دا انیس ناخلی نا دا آیت نمبر بیس ناخلی نا ترہا آیت نمبر چالیس پوری ودی ڈمبانی باب کی ڈمبانی دعویٰ ذکر کئی پینزو صفات ذکر کئی دمجاہیدینو ایل اتنا دیدی دعویٰ او یو قانون دکتال ذکر کئی دو ام باب تر چالیس نمبر آیت پوری دیں پاگئی که سلور قوانین ده جہاد دیں او ایلتو نا دی ده پار دا اول داوین تقیفات دی پکی او تیزی ده پجیحات باندی دوی محی آیات نمبر چالیس نا تراخیرہ پوری دا آغام دو بابونا دیڈنبنے باب آیات نمبر چھپ پن پوری بابی کی تفصیل دیڈنبنے داوی دی او قوانين د دي جهاد دی لپاره د مؤمنانو تخفيفه او زواجر لري د بمب د چپن اخره پوری باقي شپه قوانین د امیر د جهاد د پرام او اووم قانون به ذکر کوي د عام مؤمنانو لپاره او تر غيب د هجرت او جهاد په سبيل الله تعالی امتیازات په صورت سورۃ ممتاز د په التون د جهاد او په التون د مال غنیمت د تقسیمه بل دا صورتت ممتاز دی په قوان نه د جهاد دریم ممتاز م په طرقې د تقسیم د غنیمت چې د صورتت د غنیمت د تقسیم طرقې خولیدي علممو انما غنیمتم ف للله خوصول رسول بل دا صورتت ممتاز دی په بیان د واقعې د غز باید یسالونك انفال لمرئسا 40 پوری بایکه دو بابونه دړم باندې باب 19 پوری پدې کې اوله داواده داوا دا پینځه صفات د مجاهیدینو اولتن اوله داوی یسالونکا بیسان تپوس ګی انفالې په بای چې دې اختیار د تقسیم چا ته حاصل لې نو کول الانفال لله تو ای چې اختیار د مال <سؤال> د غنیمت د الله دی او رسوله پیغمبر د الله دی فتقولوا ویریګی اللهنا واصلحو ظا بینکم او جوړ ساتای تعلق د خپل منځ واصلحو جوړ ساتای ذات ابینکم د تعلق د خپل منځ فاتی الله تبلیغ کید الله او رسوله د پیغمبر د الله انکنتو مومنین کایدا مومناننا انما المؤمنون الذين امنوا صدقوا مؤمنان اغسان دي اذا ذكر الله قل اجاد كل شيء الله وجلت قلوبهم نو پيار شي جوړونه د دای يو صفات ده دي چې کله الله یاد کوي نو ده اوږريږي واذات الیه تعالی ماياته او کله چلوست لګيږي په دای ایتونه ده الله زادتهم د پاره ایمان دیم صفات ده مؤمن دای چه کل دا اللہ اتنو لست نو د دا ایمان زیادتی او در اموالا ربیم یتوکلونا دی بخفل ربانی بروس و اعتماد کئی چه کل قرآن واوری نو دا دری صفتون پکراشی ایات پڑیشی اللہ نو پیراشی نو بل سورت کی خو ذکر کئی چه علا بذکر اللہ تطمئن القلوب چکه کله الله یاد کړې شي نو د یاد د الله ربول عزت سره اطمینان د زړه راضي او دې دې کې وي چې دا تو کړ الله وجلت قلوبهم کله چې الله یاد کړې شي نو د لوی پای راشي نو مطلب دا چې د مؤمن په ځړه کې داړه صفتونه نه یې يرهمي تمهمي په دې صورت کې په صورت د یاد د الله کې لومبه ير راشي او دا غیر نه پس اطمینان زړه راضي وجه صدا چدہ الله یاد راغی نو د مومن زړه کیه را راشد خپل عملونه چدہ د عمر له ذاته زمانہ ک ناراض نشو انجام به میسي او بیا د الله نعمتونه د الله رحم د الله کرم مخه تدش نو تطمئن قلوبهم به زړه په اطمینان باندې چې الله ربو له ذات رحیم دی کریم دی او الله صلی الله علیه سلم په کوي بل صفته داده چا ته بل استیشن زاد اتوم ایمانن او درین بالا با ربهم یتوکلون دا صفاتونه ورته زمر ایت نمبر 23 کوم دا ذکر کوي دا صفات ده مسلمان چې ایت لستې شي به پیراشي او بل دګو تاک شاعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم قلیل جلودهم الى ذکر الله چې ایتونه ویل شي نو د ذکر شي دا ويخطبي ودریږي او ته کله تلاوات بس شي نو بس د بیا د غیبان می عمل تتياله دا صفت د مؤمن دی نو دا ټکو نه وهل په وقته ذکر کی دا او چته دل را اخلاص ایدل او دا د قران وړاندې په د باندې وجود راستلو دا ټول ګپ دی دا روغ دی د شیطان لمسدو د شیطان وسوسینی تدیوجن حسن بصری رحم الله بفرمایل یی بری خلکو جزو را زیوی وجود پیرا زیوی نو ایدا غیده پارا د امتحاني او طریقته د زخیم وای چې بری کم سړي وجود را دې په دیوال کې وروي او قران واطوي کپد باندې دی دیواله پاس واجد راغی او دی دیواله راو قر دی د مردار شخمن بو منو چې احتیاطه په دواجه دوه او کنا ده په دیوال باندې په دواجه ناراضی په نرمه بستره پیراځي کالین غړې دلې په کالین <سؤال> بوجد راځي د را کې نه دی به درو کوی دا د دې وجه تفسیر خاصن ذکر کړه ما د خپل استاد نوریدلو په خپل مینه دلیدلې یوه دې د ټوپونه ولي وایي و یذع الشیطان اسبه فی دبره بس شیطان و شیطان وسردا کارو دے شی بجلے کی نه په ټکو نو شیبیانو دا ټے پس نه غی بجلی کې سوچ ور کړی الټگی خو دې دې کی کنه نو دې په خراب با خراب با قبل جوړ کی و ایدل شیطان دې بجلی سوچ ور نو وې بیا نو دا د مؤمن صفات نه دی د دا دی چې ذات علیه اليهم آیاتو زیادته ایمانا الضینا کسان یقیمون السلاطا چه قائمه منزو او دا حسنی ذکریانا بای مز کئی آخو سخاز آمونی اوی باس وی منگل زکر پورا دے پده با جانت تزوکانا مز نیشتوی نا اللہی چی مسلمانی دستری زوئی نا یقیمون السلاطا قائمه با مز لرا نا دای دیتو میشارہ دا چگورتش دا نا چگنی ذکر با کئی تلاوت با کئی بوای او مز تا بدشائی نا یقیمون السلاطا قائم وممما ذاغى سن رزقناهم ينفقون چمن غل ورکړي دینه خارج کوي بلاله د الله کی او آل جیب باندې با د مغول پولسم نودري چې کته و د سكنه پری دي مغول پولس نه لري د سپيره شه دي دې خپل له اچته پری دي اځه خلکو هیڅ د فلان کی جیب کې لړم ناشته دي نو لړم به جیب تنه کوځي او په جیب پولسم نودري غنا داد دا چمال بله گئی الله ویولای که هم المؤمنون حقا بعد المؤمنان برختیا رشتین لهم در جاتون دید پار در جیدی اندر ربیم پنیز در رب زدئی و مغفرتون بخن دا و رسکون کریم و رزق دیزت مند کم آخرج که رب بکا علتون شورو شو رنبی علت دا مال د غنیمت د الله په حکم تقسیم کئی وجه صدا وی کم آخرج که رب بکا زکر چه استوی تستا رب من بیتگاد استاد کورا دل حقی پا حکمت سرا فا ان فریقا من المؤمنین یا کینان یوډاله دمو مینانو نا لکار یحونا بد غنونکو دیو تو لرا پیغمبر علیه السلام مشوره او غسه صحابهونه چیر د کافرا یو کافله را روانو ده ابو سفیان رضی الله عنه ایمان یې غټین کینو راوړې شام د تلو تجارتی کافله واپس مکه دره روانو ډیر چدنوس د تجارت سامانو واسره نبی علیه السلام صحابه تو یې دې ویدیرا لیسوی وجسوا خلګوی وګړه کنه لوټ مارې کا لوټ ووی وګړو یفسادیو فسادی, فسادی ناو د تاریخ ولما ذکر کای چاغې دا فیصله کړو چې دا د چارت سامان راشي پدی جیمنګ تک ما غټاو شي نو ایمنګ بپاری وسلاخلو پدی مسلمانانو به ورزو نو نبی علیہ السلام زګوی چې ورشه دا کافله ونی سړي نو نبی علیہ الصلات والسلام صاحبو سره مشوره وکړو دې پسیزو نو اوتل خو بیا په غځای کې ړمبی خدا دا چې دا را وتللډیر نه ساافیو نوڅ کسانو داو ګړللهی په کې سب م میران یو ډړله د ممانونه داېوه ل کارېونه چای بد ګړون دی ووتله ی جا دلوونه کا ب جګړه کوې د تا سره خلحق کې پهباره د حق کې بعض د معطب ینا پس د دینا چخکاره شو فرس کېدللهغې که ان معیو سااکونهیل موت ګیا کېدی بوت ل کېږ مرکته اهمیان زورو نه دی ویني غیلا را مرادو جدال او د کتاب نه بحث کولی او غسر په د صحابه وېدا کولو چې صحابه نبی له السلام تو ویلو کتا مونږ لمحق نه خبر را کړې موږ به ځان تیار کړو موږ خو تیار یې نه کړ تر ته ای ژوند نو زوبد سر را دا خبر یې الله رب العزت تنبيه را ویلا چې کله د پیغمبر وی چې راځي اوزو نو بعد دا ټیم کې او تل فرسو اسpkg یوخاب ول خامغه ورهین وا از یادت کوم الله دوی ملتان چتا سر اوتی کافلی په سی وای بیا ما خامخ سوید لخکر سرا په دې لخکر غلبه ما درکړه نو تقسیم د غنیمته زمما په حکم وکهئ وا از یادت کوم الله کلا چې وا ده وکړه تاسو سره الله اهدا طایفه ته نه دی یو د دی دواړو ډالونه انحا لکم جدا بس تاسو وی وتو ودونه تاسو غخته ان غیر زوتی ذات شوکتی چا غبی وصلی ڈالا تکونو لکم شستاسو دپارا و الله اللہ و اراد کلو اللہ ایو حقا کی حق لرابی کلماتی بخبلو کلمو و یک دعا دابر الكافرین اپری کی جلد کافروں کلج نبی علیہ السلام دیکھ آفلی پسی راواتو نو جاسوسان خوار دیکیویں جاسوس او لگه ابو صفیانی خبر کن رضی اللہ عنہ اغاو لگه ابو جهل اطلاع ورکڑا ابو جهل در زرو کسو تیار لخکر رو بدر میدان تا د بدر زائت چې د کافلی را رسیدن و صحابا رسیدلیو تا اخوان آغا کافر مراد رسیدلیو و مسلمانان دریس و دیار لسو او اسلیم پورا نوی روڑی زکتی خو کافلی پس اطلاع او اخوان آغا کافر طول را پیغمبر علیہ السلام صحابه سره مشوره وکړه چې کم یو ډلې سره جنګیږي زه صحابه راځي دا چې په دې قافله زګورم چې موږ سره وصلې نشته اړ دې بالله کار سره وصلې دي حن ابي عليه الصلاه والسلام چې ما سره الله باندې کړی دا چې چې پکما ډل احم ورځي نو غلابا بس درکو نو کم موږ دې له کار نو په دې کې د اسلام اظهار دی د حقانيت اظهار دې پکې کیدیم مضبوطی ډلې لشکرس ورکو نو له کفر عمله به ما ته ابو ابوبکر صدیق حضرت صاد رضی الله وانو او یو بل صحابیو هاروم به خبر اوکړه مقداد ابن اسود رضی الله وانو هغه د درې وړو ایدا بیان وکړه چې پیغمبر علی السلام په دې خبره باندې خبره موندلو کې خیر دی بس په دې لخت ورضوارتي د کیږي ولې دی له صلاتو والسلام په دې مشورې باندې عمل وشو په خلخربانی ورلو هغه کافر الله رب العزت د دې پلاس باندې ختم کړو او یا تبلو شو او یا زخمیانو او صدنه صحابه کیت کېت کی کرا وسل الله هغه ته اشاره کوله چې تاسو اراده داوه چې ببي وسلې دلبا خو ما دا غته چې زه حق دنیا ته بالکل واضحه کما او د کفر جړې پرشي لې وهک الحق دې نه پارا چخکارا کې حق لرا. چ غالب کی حق لرا خارہ کیو غالب کیو زور کی حق او و یبتل الباطل او ختم کی باطل ولو مجرمون اگر کبا گنی مجرمان درې ملت ایستس تغیسونه ربکم کله چې داس فریاد کو خپل رب ته ګوروي دلې دلې کله مخه مخېدل نټولو فریاد کو زکه دټولو توجه الله ته چا اسلام لگا له کاروم او غی پار سه پورا و حدیث کی رازی نبی علیہ الصلات لاس پور دی دعا کوي او جاړي په سر مبارکي سادر پرو ته د سر نکتر او خیدو ابو بکر صدیق هغه سادر او چت کده نبی له سلام په ویګي کې خوده بس کده الله پیغمبر الله بس امداد کوي نو نبی له سلام دعا کوله صحابوهم فریاد کوي الله تا ایستاستغیثو نربکم کله چې تاسو فریاد کوله خپل رب ته فاستجابلکم الله قبول کیا وکړه تاسو ان نیم چې تاسو امداد کوون منل ملے کتیے ذرو ملائے کومریفہ چل کا تار برازی پر لپسی پسې برازی دا زر راغلیئ وماله الله نوکرزولے اللله د امداد د ملائے کوہله بشررا مگر زییر ریں والی تتما ان نه بھ ی کلوبو کوم او د دپاره چې منی یوکلکی بد باندېستاسو زړونا و منا سرو ام ماتے آخر د فیل مراد دی۔ او آخرد نصر او د امداد هغه غلابای او من نصرو نده غلبا الا من عند الله مگر طرف طرفه الله دا ان الله عزیز یقینا الله ذورور حکیمه و حکمت والا الله ذورور دی په دریس او باندې په یو مسلمان باندې دا ټول کافر ختمول شو او بعض مسلمانانو دل دریس وا هغه یې سره ملایکی زرهولی کلي نو حکیمه په دې کې ډیر له حکمت ته صحابه منګوی نش ن نش خلک بلیدلوی پټکی به تړلی او موږ بنا پیجندلوی کافر باغ غځي ولالو چا به مسلمان پر سر وان یا به ولالو د کسي سر به تا غځي کو غردلوی دا امداد د الله او از یو غشی کومن راسا سلورم التا پدغه غځي کی میدان مسلمانانو تنو جوړه کافری دې کم طرف ته نه هغه طرف تکلا کسم کوا مسلمانان جکمر طرف دون دل تنار ما ش گوا بلدا دا چاغی سر اوبی دای سر اوبن شیطان وسوسه اچولین یا خو جدا سو منډل هاي نو شگد غرزی گئی دن دا چوبد سر نشته متسبه کوی سو لگم یی وسلیم د سر کمینی میدانم ټول ساسو جدن د جنگ نه خلاف دی و جنگ کې چې څنګه میدان پکاری اغه ساسو نه خلاف دی نو دا وسوسه دی دا ټولی الله ربول ادا و یوی جوټی د خوب سره هو په باران سره ختم میکي ی غشتې کومون معسا کله چله پټکړی پپر کای سره امانا تن دپه د آمن منو د خپل طرف نه په یی کوم می نهسم بان راویللیګلی په تاسو داسمان نه اوبه ل ی تو چې پاک کې تاسو له پهدي او دسوکئ د جنابت نه غصو کوي ی هیبان کوم او لري کې رضا شیطان و وسوسه شیطان مالی متن ذیل کی امام بغوی معنی کین رضا شیطان ای وسوسته شیطان وسوسه د نل دیکی ولی رب تعالی قلوبکم او د پارا چکل کو ولی راس اس پزلو نو و یسبد بهل اقدام او مضبوط کی بدی سر اس قدمنا و باران جو شو ای د ہٹی جوړی شو ها ای چې با قدمه غسلو خوینل با په فشگا ونه بل پشکا کیو بجا ما شوی ندئی دسکلو کابل وی او دس بے پی کولشو او بل ددئی اغا واسوسا لڑلا چیکم شیطان باوتا واسوسا چولا او بل مومن مسلمان چا او دس د دے مطمئن وی او دس انتظام اللہو کو از یوحی ربکا الی الملائکا دا پنزم اللہتا از یوحی ربکا کلچ حکمو کو سارب الی الملائکتی ملائکوتا او غیت وی ورشیں انې معکوم ځ تاسو سره پهسببېلهنا عامونو مضبوت کوئ ممان ممنان مضبوت کوئ ددی سره ملګری شي سقل کې في کللوبللهځنا زر د چې دبواچم پهزلونو د ا کسانو کې کا فرو چې دی اورو با فضریبنو د ل فوقلانا کې د سټناپورته د سرټ دپسه ظریبومننو او وه ددنا کلله بانې حیو بند مطلب څه دی تم چل خئ چې مؤمنانو تداسی وای چې يا خداسي غزار کوي چې بلکل ختمي او کيا د زخمیکولو خبرې نو داسې اندام ولوهي چې سبا د جن پاتې رہی نه له ختمولو زینو کم دیږي بساری اچولېږي زغرب اچولې نو خپي به بربندي وکړه اوس خو دنو سالم پټي به به بربندي نو غحبطنه وکړه کی نو بیاون پاسورینو جان کولیشی الله رب لیز توید گوتو د بندونه ولا وای چې تورانی شینی او جواز نه کانو نو سم د ساتلو ولا راته جاغه اغه د تی پروتي و ذالک بیانم دا پدی وجا شا قلا ورسولا چې خلاف کله د الله د پیغمبر د الله او من یشا قک الله ورسوله چاته خلاف کذ الله د پیغمبر د الله ف ان الله شدید الکاب الله د سخت عذاب ولا ذالکم فذوقوه دا, دا او سې ظال کوم فضو کوو د عذااب وسهکي او پهې پوشي د غاپسې واله مظف د والمو پهې پوهشي کافرېناذااب النار چې کافر لره د عذااب د اوور یا وه الذي نه آمنو دا اولهې د دا د پااره د چې هذا چې کله دشمن ته محخامخې نو دشمن ته بشانګځ یا وه الذي نامو ایمان والله ظ ل کې تممل کفرو ملاو فلا جمیلا وشید کافر سرا زحفن په حالت د جنگ په میدان د جنگ فلا تولوهم الابار ما له دې تشا حدیث کې راځي په لویو گناهونو کې او گناه داران اتقوی یوم زحف په میدان د جنگ کې د دشمن په شا کېدل چې هغه لګید مسلمانانو سره جنگ یې ته دنه تخدي ان الله توی توي کړه چې د دوی سره بجنګ دو په میدان د جنگ کې مها محسنو فلاته ولهم لدار ما لوی د تشاګاني د تیښتې د پاره د چې څلې تیښته کوي نو دا حرام دی یو څا اړول دي دل چې خپل ډلې سره یو ځای کیږي د ډلې نه جدا شوی نه یاده دشمن سره چل کوي چې هغه پټه مورچا کې ناسته ته پیډه کوي راوځي نه او ته اړوري که څه به زینو او به تختم دي کرا پاسه را پاسې دوم به اور را ګرځم نو دا تخت نه دا تیښت نه دا بلکې دا دا غسر چلې دا د ډوله خو ها پدینیت وری خو ل لې د را ش پ په کې کو او تخته نه دا تختې دلګونه كبيرره ده و ی هم چا چې واړله دیته یو میزن په د غرض دو بره چا اخپله نه فقط به به من الله لګرو جملی ته وګورئ و یول یو میزن د بره هو چا چې واړله ت خپله ش نه فقط به به من الله د خت ش به غ ضب د الله چا چې چا واړله د تیختې شای الا متحرف ان دے زائنی ان کے و شای اړې د سه الله متحارریفل ل کتالین مګر کوی د چل کوون جنگ دجنګهجنګ دپاره او ماح زن افاتین یاوی د ځاینیون کې یو ځای کیز کې د خپل ډلی سره نو دی نه دګناګار او که چل پهکنئ د فقط به غضب من الله د اخشه بغضب غضب د الله په م اوجهاننممه او د ځای د جه نام اصل مص او د په د دا جانم فلم تقتلوهم شباقم اعلت دا دی خبری چه تقسیم دا مال دا غنیمت و حکم دا اللہ او قائن زکاہ دا کافر خطا سنو و جلی دا خواللہ و جلی دی فلم تقتلوهم تا سنو و جلی دا کافر فلکن اللہ قتلهم لیکن الله و جلیو دائی وما رمیتا تا نبی رسولی دا شگیستر گو دا کافر اوتا از رمیتا کل جتاو غردولی ولکن اللہ رمالیکن اللہ رسول نبی علیہ الصلات والسلام یو مټه شګر واغسته او, آو د کافرو طرف ته داسې وګرځوله هغه شګی الله د دې ټولو کافرو سره کوته رسولي نو ده الله امتحان ذکر کړي با انعام ذکر کړي چې الله رب العزه توي د دې سره کوته داسې رسول زما کارو ولیوبلیالمومنینا لذبارتجورکی مومنانولا منه د خپل طرفنا بلا عن ان حسن انعام خيستا ان الله سمعون اليم الله دې اوریدونکو پویا ظیکمېقلله ظ کوم فوکو منغوی چې دا ذااب اوس کوی او بیا پدیم دویم کوهشيئ په ان الله مهمنو کېدل کافرین چې الله دی کمزورې کوون کې د چلله کافرو دا د الله قډی چې ل کافرو چل به کمزورې کوي ان دفې ک تاسو غله بغوخته په قد جا کو ملفت راله تاسو غله چې تاسو غله بغوښه نوفتتح د ل راله په انتن ته ک تااسمانه شوی د کفرو د شرک فهو خير لكم نذا بساسه لپاره ډیر غوړی وان تعودوا تتاس بیا را واپس شي جنگ د مسلمانانو سره ناعود مونږ راو ګرځو امداد د مسلمانانو ته ولن توغنیانکم چره بلری نه کی تاسو نه فیات کوم دلاساسو شې ان حصے ولو اگر ګرځي والم پوشه الله مع المؤمنین الله مع المؤمنین او پدی پوشه چې الله انذا د المؤمنانو نصرہ کافروبوي خدای مونږ کې دې کم یو خئ او چې چا دا معاشره روانه کړی نو کم چې خدای غلا غلا کا او چې چا دا معاشره خراب کړی دا نه غته با کا پاغا زبر والا الله ای ته څنګه نو د خپل فساد د پتو لګیدا د پیغمبر د حقانيت د پتو لګیدا نو اوس کم توبو وسنه دا بس تاسو ته پاره ډیر به ترين یا ايها الذین امنوا اطیعوا الله دې نه دلم باندې هي سي دې نمبر 40 پوری قده کې سلور قوانین د جهاده ترغیب ده جهادتا او پنزم قانون زکر کئی بیا رسو نا ده پنزم قانون نرسو مجموعی طور چه پنزم قانون زکر کی سا قوانین مخ کی زکر شو چه مجموعی طور پنزم قانون زکر کی یو قانون مخ کی زکر شای ایوہ اللذین آمنو ازا لقیتم اللذین کفرو زحفا ندیکی بس لور قوانین زکر کئی نو چې پنځم قانون ذکر شي دا هغه نور څه ذکر کوي آثار د تقوا یا ایو الذین امنوا ایمانو علو بلوم قانون پدې هیڅ کی او دیم قانون مجموعي طور یا ایو الذین امنوا ایمانو علو اطیواللہ اطیواللہ تا ویدارو کید الله او رسول او پیغمبر د الله دیم قانون دادې چې مومن مسلمان با مجاهد بتابدار د الله او پیغمبر وی ولا تولوانو او ما ولید دینا مخ هی الله پیغمبر ذکر کو اود لگی وې زميري د مفرد راړو نو دا راجی ده تابیدار اې نو تابیداری د دا الله د پیغمبر یو شې ده جدا جدا ننی ځکه الله ربول عزت زمير د مفرد استعمال کو ولا تولوا انهو او مخ ما ولید تابیدارینا وانتم تسمعون او تاسو اورئ کتاب د الله ولا تکونو مکی کل لزینا پشانده ها کسانو کالو چاگیو ای سمینا مونگو آوریده مونگو آوریده سمطلب مونگو امانو وهم لا اسماؤنا دیناوری یعنی منیه نا منافکانو ان شرد دواب بھی که کنان دیر ناکار ده مخلوقاتونا اند اللہ پنیز اللہ اسمو چاڑاگان اسمو کان دی البکمو چاڑاگان دی و اللزینا ها کانو او ها چاڑاگان لایا کلونا چه دینا ویدہ الله پنیز باندې د ټولو مخلوق نه ناکاره ویدہ غدی چې څوک چا لا غاندیو څوک لا چا لا غاندیو دا د الله پنیز د ټولو نه بدترین مخلوق دی ورته کې مراد وی کافر دی او د مخکنی کې مراد منافکانو 21 کې منافکان دي کې کافر اذه غین مخ کې یا یو الزینا امنو تی الله و رسوله پای کې تذکرہ د مسلمانانو وا. ولواليهم الله فيهم خيرا پڑھی کی الله علت ذکر کړي چې خدایا تقسیم سارې چاله دي تابعداري توفيق ورګړلې مسلمان کړه دی, دی پچا دي مهر لا کوللې څوک دي منافقت کبري خدای دې ادي وجه صدا دي دو نور لهم د توفيق د ایمان ورګا نه منافق لا او کافر لا د څنګه چې دي مسلمان لا ورګړلې الله رب ال عزت وجه چې دې لږ ایمان توفيق ولن ور ولاوليم الله ك الله اراده کړي فيهم به دي کافر کي دي ایمان ولاوليم الله که الله اراده کړي فيهم به دي کافر کي خيرن دي ایمان لا اسمعهم نديت به اورول قران فا اورولو د فهم او د قبلولو سره لا اسمعهم مطلب څه دي ديبې په قران پویا کړي او توفيق د قبلولو به ول ور لا دا اسماهم ده دا منادن ته الله رب العز ده دینه دی ایمان اراده کړي نو دینه دی ایمان اراده نه دا کړي اولینه دا کړي څنګه پدای کی انابت نشته او ويهدي من يريد الله انابت ولاولا توفيق ده هدايت ورکه چي انابت پکې نه نغله نه ورکهين ولا اسماهم او کبي تاوري حالت لغت زده دینات ده دی, دی کي صرف او ولدنا مرادني ده مخکنه اسماهم حرینا مراد پویدا او توفیق د قبل اولو دی او د دې اسماءهم نه مراد نفس او روح الی ولو اسماءهم کته تصرف و اوریدیتا توفیق خونور کی وجسدا توفیق مقیید ده د انابت پوری انابت شتنه انابت شته نه نو توفیق نشته نفس او روح لپاره د اتمام د حجت او ولو اسماءهم او رای دیتا صرف او راول لطواللو ندیب مخوالی فهم او رزوناو دیدی مخالا انکی زکا جه نفس اسما او راول صرف او راول بغیر دو توفیق دو کبولیتنا دا ایمان ننسیب کئی سڑی تا نو د دیو جنا دی ایمان نرادی نو اوس پدی کی گناہ دا چا دا گناہ دا دای دا اللہ رب بل ازتا بلکل پدی کی بریوز زمده ده الله پنیز دانه یعنی په الله باندې حز موارثه دی نیشته قیامت کې دا باندې نشي کولای چې خدای تعالی موږ له توفيق نو راکړي الله بوځي ته کې زاید توفيق نو انابت نو تز دیوي انادیوي مزګه ته دا توفيق نو ملوځي یا ايو الذین امنو ساجبول او تفسیر مدارک کی امام نصیر رحمہ الله وی په دغه حالت کې چې په دې کې د سر انابت نیښتا ولو تالله په دې ووره وسدکو او دې تصدیق وکې هم نو الا تر دوه بعد ازالک ولم یستقیمو دی بياوري وکلک په پینې شي ولي وکلک یوه د پاره چې کوم شی ضروری دی اپک نشته ني یا ایه اللذین امنو درم قانون د پاره د جهاد کتابی داری د امیر ضروری ده ای ایمانو علو استجیبوا لله قبول کاو کید حکم الله ولل رسول د پیغمبر اذا داکم کل چرابل تاسو لما یحیی کم نادرین قانون دا دی چه دا پیغمبر اوما نا عزت که عزت دی و پدی که حیات دی جہاد که حیات و عزت دی ازا دعا کم کلا چرابلی تاسو لما ها غصتا یحیی کم جه جن دی کئی تاسو پدی که جن دی اللہ دی اتفاقی طور باندی و مسلمانانو که ماده دا جہاد پیدا کی کم اختلاف چه کافر و مسلمان کراوست دی اللہ رب العزت دی دا کافر و لهمو پوهشي ان الله یو بهمرئ چې الله پرداچی او د سړی کې او کل بیاو د زړه داغه کې ان نهلی ی تشرون او یکننې الله ته تاسو جمع کوی شي او فیتنیره دغې عذااب صرف هغه کسانو ته سومون من کومجزظالماندي ستاسوونه خاصتن یواې یعنی داسې ګونه خص د ترک دشياددو. او دمال نه لګول تا به دارید الله د پیغمبر نه کوله د دې اثرات په ټوله معاشره ورزيږي معلوم پوښي ان الله شدید العقاب ته الله د سخت عذاب والا واذكروا یک نعمت الله اذ انتم قليلن کلا چ لگوي کمزوری کمزوري ګنه لشي او کمزوري کړي شي فلاردې پس ما خاافه یاریید داسو انته خفه کو من الناس چې او تخت دا لاره خلک خف او دا مغ چې د بر غړهشيکتته په دي یو مرغی بانددي هغه په پنج یا په مکه کې اوچته کې د ته خطف وي تااسې یاریید چې خلک بهم وواړي او چت بم کې فوا کوم الله ای در کومدی نه کې په ده کوسو داې کو مضبوطی رزقیدار کده پاکو سیزونو لا الکوندش ګوروند لپاره جتا شکر ادا کوي یا ایو الذین من ایمانوالو سلورمه قاعده د جہاد و یو بل باندې بیتاری م کوي او خیانت م کوي یا ایو الذین ایمانو ایمانوالو لا تخونوا الله ورسوله خیانت م کوي الله سره په غمر د الله سره الله سره خیانت هیڅدار برخیدار و سره جوړول فرایز نمانل تابعدارینو کول والرسول او دا و خیانت مکوې د پیغمبر سره پیغمبر سره خیانت او د حق او سنتو انکار عمل پېنه او د هغه مقابله کې بیرات کول وتخون وماناتکم خیانت مکوې بخپل او امانتونو کې مراد امانتون هغه ټول لوزنه دي چې مسلمان د الله سره کړی او انتم تعلمون تاسو پويږئ چې لري نتیجو انجام ډېر نه کار دي واله مو پوه شئ ان یا یقینا مالون اساس او اولادکم او اولاد اساس فتنه ند ایمتحان او د فتنه وان لا یقینن الله ان هودد صح اجرنا عظیم ثواب دې ډیره زیات لوی یا ایو هلذین امنو پینځه ما قاعده د پاره د جهاد او د قانون د پاره د پینځه ما قاعده قانون د پاره د جهاد یا ایو هلذین امنو ایمان ولو ان تتقلها که تاسو ځان بچی د خلاف د الله نه یجعلکم فرقانن در بگی تاسو لر غلبا ویو کفران کم لر بگی تاسونا سیئی آتکم گناهون استاسو وارو گناهون استاسو ویغفر لکم او ببخی تاسو لی گناهون استاسو اللہ رب بلی ذات وی کتاسو ما نو یری دای زمادنا فرمانای نمزان بچکو نلوی او وارو کول گناهون بدت از ما افکموی <تصفح> واللہ او ظل فضل العظیم اللہ خواهند دلو فضل و ازیم کرو دا بیان د اثر د تقوا دی او بلې علت لپاره د دې خبرې چې تقسیم د مالو او کای په حکم د الله ولی بچاو الله ورکون کې نه او ایجم کرو بیکل لذینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا ما کم کرمکه و کافرو میډینګو کو ویرا سېلو کو د سره دارون ندوه کې راغون دي دنه بسنګ اخلاصي دي یوم جورا ورکه دا ویرا کېد بیکو نو شیطانم د سپینګیری بابا په شکل کې راغلو او ناسبه بګی وای چې کې دی دا خوره خبره نه د خاندان زوره ور د اخلاص وکیدنه نو بلې مشوراراله ویوبې شړوي د کرینه نو بابا پزان را راکې خدل ښا زما وطن ته را لېګي ال د ب فوج جوړګي مالا بکارو ګوري یې یزي چا لګوي نو یو بګې مشورار ور کړه وای مړ بېکو بابا بیا هرڅه له اوچت کې یوه دغه خبره ده اصل خبر هم دغه ده مړی کوي بیا دی بابا اخور زورا ور دی قومي زورا ور دی موږ نو بدل اخلی وې زده ته چل خېم وې یو خاندان می تاسو نور تقریبا لس خاندانونو وې ټول را شي د یو یو خاندان نه دو و کسان و آخلی. طول زلی دو یا یو یو کسانو اخلي ټول به په یو ځلي ور شي او غزار په وکي دغه خاندان به د چاچا نه بدل اخلي اندو ټوله په دې اتفاق راغی چې را بابا خډي روخيار دي هر ډیر کلمن سړی دي هغه هو ابلیس هدا ایم مشوره وکړه نبیلی سلام ته الله وحي روانه کړه چې وزاد شپې نبیلی صلی الله تط وسلم صاحبانو ته علی سرهو رضی الله عنہی په خپل بستر سملو او د دوی نارووتو الله هغه واقعیت اشاره کوي و اذ یم کرو بک الذین کلاج مکر فریب کړو او ستا خلافه کسانو کفرو جی کافیرو لس بتون کا چې کیت کته او یتلوکه یا اوجه ته او یو خریجو کا یا او باې ته یم کروونه د مکره فرب کو الله او الله انتظام کوو د بچ کوروستا والله خیرول ما کین الله د ډیر بهتر د انتظام کوونکه په اضادلهعللی مع یادتونونه کله چې لې شي په زمونګه تونونه زجر من کیننو او اثر د نیشوالی د ت کوه کله چې ب تونونه لست شي قد سمعنا مونګ اوېدل لو نشاو کو غړو مونګهله کوله مثل مونږ به او ددي پهشان انهااز ندي د الله سرو لهولین مګ کې د پخواو دا, دا, بخوانو، دا, بخوانو، دا خو د پخواو کېسیې کو مونګ و غړو دغسې به منګم دروررکو خ دا در روغوي س کالو الله هم دابلله ته او اثر د دمې ت کوه س کالو کله چېې دی کافرو الله همم ای الله د پ غمبرو د د دا دینو او الح کا رختیا منین دی کا ساده طرفنا په اممترالینا او اوراو پهمونږه یا من نه سا ګټې داسمان او اتنا به عذا ن لیم یا را والله په اونږ سوال دا په کارو یا الله که حقوي دمونږله د منلوته فکر او که نه دا حق نهئ نو بیا الله دیته بای نه وج دته حپتو. کدا حق دی خو ایمنوی نه خدای وی کدا حقی کنا په مونږه کانی را ورا منله ته بالکل تیار نه یوته وای ما کان الله دغه د وهم ته دی مستحق د عذابو په دې خپل خلای چې و چې خدای عذاب را ولا, را ولا را ولا دا سوال دی په ما ککی خړاو دیر لسکاله پیغمبر علی السلام تل تیر کړو نبی علی السلام له تکلیفونه ور کول په عذاب نه را ته وجه سوا وجه ذکر الله نه د الله یو عذ به هم چې عذاب ورکې دله په انطفی م موجی په کي چې ته په کېکنو نو په د عاضب نه را ي دا خو ته موجود. بیا چېګ نه نبی ل السلام را وته د غځ نه بیا همم د روقره مټو وماکان الله او نه د الله معذبه عذاب بررکون ک دله او هم یا سفرروونه چې د بخه غواړي نه غواړي نو د بخې غښونه د چا بخه مراد ده. یور یوات خدا دین چې دایبا بیت الله ن طواف کاو چې پیرابگر ځدل نو بخنه بهم بګوخته او ټکه د بخنه به او وی بخنه غوختل نه کافر دنیاوی اثر باغی مرتب کیږي چې دی به د دنیا د عذاب څخه بچ کیږي دین د دینه مراد هغه بخنه غوختل دین مؤمنانو سوره فتحه په دې اجتماعیت کله خبره ذکر دا پمالهم او سیدی دیلہ ته دې سجاندو لاړه الله یوځبهم اللهو چ الله غضب نور کوي دیلا وهم يسدون عن المسجد الحرام اي خلک باندې المسجد الحرام نه وا ما كانوا اولیاءهم ندی د اختیارمنده غي ان اولیاءه ندی اختیارمنده دی بیت الله الا المتقون مگر پریزګار ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن ډیر په دایکنه پویږي مطلب دا دی چې علت د غضب موجود دی خو صدود جنا غضب شوی دی وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ د ادوههم یاری خو موزونه کویں دی سره ج سنګه وو او دویم دا چېدی موزونه کوئیں نه په آذاببولې را ځی وماکان سرلاتو هم نې منځونه ددی ان د ب ت د خواتا الله مقع مګ شبیلی و تصدیت نه تاړی مطلب یو مطلب خو ظاهر مطلب عند کئ چې دد موسیی بر بډ دل تاړیحل شپلیوهحل دا دد یا غ بعدتو. لکه د دې زمانې د پیرانو عبادتو الفاظ به شرکیه په خلوت ورته به چولی پټ کې به تړلې او دُلکی به سره یې باجې هغه به ته غړې دي بذا دین نو دا د هغې غټريقه دا یم د کچل گئیو سو مطلب دا چې کول به مزونه خدا مزونه داسې بیکار وو لکه تانی او شپې لې چې بیکاره یې سو ثواب پکې فوکله ذابان او سقې عذابه اماما کو تم تک فرول په سبب د کو فربل ان ل کافرو تفیف یو غزی کې الله ها کسان یون فکوونه ان ل کافرو ککننهنا کسان چې کافر دي یون ف کوونه معله هم خل کېپل الله چې دپاره چې بند کې دلاې د ال لانا پهون ف زر دی چې دی به خرکې سما تكون عليهم حسراتا يا بشه حسرات افسوس بدی سما یغلبون بها کمزور اکریشی والذین كفروا غسان جو کفر وک ال جہنم یحشرون جهنم تبجم کولشی لیمیز الله الخبیثا بدحالی ذی ذکر کی الله یلبرات جدا کی الله پلیت من الطيب دباغنا و یجال الخبیثا اوگر دی پلیته بعضه بعضی علی بعضن علی بعض نورو فیركما هو جميعا نو غراغون کی دیتول لرا فجالهو فی جهنم او بغور دوی دیره جهنم کی اللهوی دنیا کې می پاک ولید جدا کړی اخرت کې موم د دوی د جداي طریقه دایي چې دا باز پلید براغون کم لکه د خلق چې گیڑے تړي دیوبل بل پاسه به کېدما او دوځخته به وغورځوم اولایکهم الخاسرون دا کساندي داوانيان کل الذین کفروا تو هوا کافرتا دې دوی داوت د توبې او آیا کافرو تا این ینتهو کدی منشل یغفر لهم دی تب معاف کرده شی ما قد صلاف هغه چه محکی تیر شوی دی محکنی گناهون بواتا معاف شی و این یعودو کدی بیار آوپا شل دی اخپلو گناهونو کفر تا فقد مزود سنت الاولین یکنان تیر شوی در طریقه در بخوانو چا غد مومنانو امداد دیو در کافر و عذاب دیو و قاتلوهم حتی لا تکونا فتناتون دوی مدعو د چا غدا قتال فی سبیل اللہ وقاتلوهم او جنگو کئی دا دی سرا حتی تردی پولی لا تکون فتنة تن چپاتنش شرک شرک تر ختمی دو جا دو او یا مراد دفتنی نزور د کافر دیں چپاتنش زور د کافر به مسلمان و یکونت دین کلہو لیلہ او شی دن طول یک یوازی اللہ لرا عبادت یوازی دا اللہ شورو شی ف این ان داؤنو کد فان الله بشكل الله حمايا ملون بصير فايما ملون دليدن کي وان دولو کدي مخوالو فالمون وان دولو کتا سوابوليداي فالمون پوشي ان الله مولاكم چې الله به سنبالون کي تاسو د دې سره ویjango تر دې چې دېدا الله دغاړه کی دي او یاد دې سور غتمشي هو ان دولو کدي د ستاسو مسله او نه منله دفاالمو تاسو پهې پوهشيئ ان الله مولااکم چې الله د سباللهون کې ستاسو المولانو مانو ډیر خسمبالله ون کې دی, دی. من نه سررو ډیرر خمد ګار دی واللهمون نهغ نیمتون منشيین دی ځای نه دو مسه د صورتو دیې دوه بابونه دي لمبې باب چپ نمبر رات پورې په دی کې تشریح دا د دا داوي او د هغې تنځ او یو قانون د چې ذکر کرکئ. <تصفح> اور دیگر بیا تو زورنی دی او تخفیفات دی والام اووشے انما غنتم هاغه چرنمت که اخلای منشن سشه ف ان للہ همسہ اللہ د پاره پیندمای سدارین ولرسول د پیغمبر د اللہ د پاره ولذ القربا د پاره د خپلوان د پیغمبر ولیتامہ د پاره د ایتیمانانو والمساکین د پاره د مسکینانو وابن السبیل د پاره د مسافرون ان کنتم امنتم بالله تتا سو ایمان را وله پالا اما په وما او پا حق غلبی باندی انزلنا علا عبدنا چرا لگلی ومانگ بخفل بانده یوم الفرقانی پا رز جدائی دهکو ده باطل یوم التقال جمعان پا غورت چمخا مخشود وڈلی واللهو علا کل شین قدیر او اللہ دے پارسیز قدرت والا غانیمت لاس لراغی پنزه حصیبا شین سلور په پا مجاہدینو تقسیم شي او پنزه محصی چې با آغا با پدغې باندې لګین چې پیرانبر له بورګول شي دا غیناه یتیمانان ولا د پیرانبر خپلوان ولا مسکینان ولا از انتم بل اوذات الدنیا هللت د دین چې تقسیم د غنیمت او کای په حکم د الله زمبه الله ته و از انتم کله چوي تاسو بل اوذات الدنیا په کنارې ني زم دينی دا وهم او دا کافر بل اوذات القصوى په کنارې لري باندې رکس فله من کوم او کافلت جارتي کته راانستااس سله منكم کوم مکته روانوه و د مسلمانانو د لهکرنا دا کافله دو می کوه او مديني طرف نې دا یو درغوننیوه د په د یو ف مديننی ته نې مسلمانانو مکې د نې کافرو او کاافلت نهفه طببانې وتیوه. نه مطلبسه شو تاسو کافلی بهې راتی ووي کاافله د منځ ته. تاسو د دې غړې لاله هغه لن د کافر له هر راغي کافلی په سیر اغلی وي اده منځو تی و د دې له هر سره مخ مخ چاکړای په دې زورور چاکړای تدین غنیمت تاسو له چادر کو نو بس غنیمت هم داغه په حکم تقسیم کین ولو تواتم کدا سواد کلې دjango نو لا اختلافتم یاد اختلاف بمکړو په مکرر وخګی مخکیوال رسول بشو خود اس دغه نه صاحب راوته ما مخ مخ کړی ولیکن لیقضي الله ولكن لیکن بغیر د نیټیو دوادین الله مخ مخ کړی صلا ليقضي الله امرا چې پوراږي الله هغه کار کان مفعولن چې داږي فیصله شيوا لهلکاده لپاره چې هلاکی الله لهلکاده لپاره چې هلاک شي من ها سوه هلاکه جهالاکش عن بینتين بس دلیل د دلیل لا څه مطلب وی احیاء جوندیشی منحا سوک حیاء چی جوندیشا انبییناتن پس دلیدلو دلیلنا یعنی اللہوی کسوک مریہ کسوک جوندی پاتی کی گی وچا غطہ زعوخیم چگل عبد اسلام دا او مومنان پہاکا دی دیم مطلب دا چکو اس نه پس یو سڑے کافر کی گی نو ام آغا اولی دلیل اولی دا, دا حقانیت د مسلمانانو کافر کی نو کافر دینا او ګیو سره ایمان را دین او هم د دلیل اول دې چې مسلمانان په ها کې دي نظر ایمان را دین په ان الله لسمیون علیم یکنن الله دې ورځې دن کې او پویا ازوری کهم الله دیم الا ته چې الله خوب کې له تل غختار کړو دا زګه چې تاسو ورشي او پدې باندې ورشي نو ازوری کهم الله کله چې دې اخذ الت تعالی فی په خوب کې قلیلن لگ وله والله کوم که د تا خدلې ک ر ډیر له فشیلتون نه تاسو به سچئ کمزوری شي ب والله تناذا تممفل امرې او جغړه بم کړړیوه په کار کې واللهکن الله صلهما لکن الله بچو ساتللی د کم زوری د جکړ نه ان نه هووالی من بذااتېڅور الله د پویا په خبرو دسنو په ایوریکو مهم کلی چې د ی خدلل تاسوته ایوریکو جو خدل تاسو د دا کافر ل تم في آون کوم ستاسو په سرکوو کې کل و قل لکم او في آونیم دد پهکوو کې س الله مرران چې فیصللو کېله دغې كان مخولله چا غو مکاره چې کله مخه مخېلو مسلمانان وي د کافر لږ دي تہ ایو دلایبل تا ډیر خغاره کړی نه په تختیدلو او الله دا غوښت تجلی په بلورشی او په تولگی جهه کا باندې سوق دی وا واللہ ترجو الامر الله تو پس کول شکارونه الله تو اپس کې دې شکارونه یا ایو الینا منو سوگم کدا کله چې دشمن ته مخامخ سي نو سستی مخاره کا بلکی بیا کلک چا ایمان ولو اذا لقیتم فئات کله چې مخامخ سي دړلې د کافرو سره بوت کلک ش کل کېږې بڅګه وس کورو الله قصرا یاد د اللله لړډیر لاله کوم دف د دباره چې کامیابشي پات الله وارسله پ الله ورسرسله تا بداریو کوئ دله د پ بر دله والله تننازه جګړمه کوی ب شلوګنی کمزوری بشي و تذهبابې حکوم او لاړ بشر ساسو وس برو کلک ش ان الله معابیم د الله امد کو سره. ولا تكونو مکی گئی کل ذینہ پشان رہا کافرو خرجو من دیارہم چروتو دخلو کوروننا با تورن په تکبر سراوری ا الناس او خودنه کوونکیو خلقو دا و یسدونا سبیل الله خلکی بندو الرید الله نا بغا ابو جہلین تریو با جی دیو وین دیو سرا شراب او دی و انن ب په بدر ک مسلمانانو مونږه جړو با ټول به ختمو ال د بجلن بیا جشهم واللہ اللہ دی خلکو غنیمت کی گئی داس جاهلان ما جوړیږي گئی والله بما یملون محید اللہ دی پا ملون لګیر کونکې و ازین از لهم والشيطان وسلورم الا کلا چھے ستا کدی د شیطان اعمال د دینه کار اعمالونه وکالا او